Невесна. Наші відвідини Праги у 70-му році випали вже не на весну, а на її протилежність, офіційно названу «нормалізацією». Замість Олександра Дубчика на чолі країни постав Густав Гусак. Замість людського обличчя вилізла фізія службіста. Слово «нормалізація» римується з «дефенетрація». Друге – означає метод знишкодження західних агентів і зрадників соціалізму шляхом викидання їх із вікна. При цьому викидання з вікна донині залишається улюбленим праським самогубством. Але західні агенти з усіх сил чинили опір. Я на власні очі бачив у 70-му ті написи на дверях крамниці «Подушки і перини». Спочатку хтось вивісив офіційне оголошення "Зачинено у зв'язку з недовезенням пір'я». Нижче хтось інший домалював «Скубніть у гусака!» А ще нижче хтось третій «Зі свині пір'я не буде!» Ми сміялися над цими жартами опору, батько сміявся теж. Однак на запитання своїх кузенів, як він почувався два роки тому в лавах окупаційного війська, Батько завжди відповідав своє «Якби не ми, то нато». Насправді він не менше за мене полюбив Прагу з її браніцьким скліпиком. Відколи вийшов у світ насляків конгеніальний переклад Швейка, ми з батьком не могли його начитатися, голос один одному і кожен для себе поодинці. Ми ледь не п'яніли від самих лише праських топонімів, там і сям згадуваних у тій книжці – Вулиця Водічкова – це імені сапера Водічки, Панська, Пришикопи, Неказанка, Виногради, Штваниця, Нуслі, Жишков, Лібень, Вршовиці, навіть Панкрац, хоч там і розташовувалася в'язниця для політичних. Трофеї Ще трохи про 68-й. Друга половина літа принесла мені переконливе лідерство у дворових пацанських стосунках. Я повернувся з Праги. Тобто звідти, звідки ніхто ще не повертався. Поза як ніколи туди й не потрапляв. А мені поталанило. Я і потрапив, і повернувся. Одягнутий у все нове і закордонне, перші в житті ковбойські штани із заклипками Обдарований стількома класними штуками на зразок водяного пістолета, я зненацька опинився в центрі уваги всіх сусідніх дворів. Я навчив усіх моїх компанів грати у довгий, широкий, а бистрозракий. Батько не міг не назвати його бистросракий. Я майже завжди вигравав, навіть у старшаків, з їхніми прыщами на лобі і вдвічі більшими пенісами. А головне я розповідав – я вже тоді не міг не розповідати. Початок цієї книжки саме там, у літі 68-го. Зокрема, я розповідав таке. Коли на граді стоїш перед входом до собору Святого Віта і дивишся стрімко вгору на його шпиль, то, здається, ніби собор падає на тебе. Одного разу так і станеться. У Празі я почав пити пиво, чорне, і потаємно від старших заливав у себе до трьох кухлів на день. Було кльо. Сушені голови справжніх індіанців у напростково музеї азійських, африканських та американських культур завбільшки змій кулак. У них зашиті роти. Там таки можна побачити й голову білої людини, якого латинуса з вусиками. Саме вусики й доводять, що він білий, індіанці не мають ані вусів, ані борід. У парку Фучіка я бачив патлатих дівчат і хлопців, які повлягалися просто на траві, цілувалися і зажималися. У тому ж соборі Святого Віта я бачив кардинала в усьому червоному, ніби він Рішельє. Мушкетерів я також бачив, як вони фехтували на оброслих плющем сходах Вртбовського палацу. На моїх очах зійшов з рейок двоповерховий потяг. Локомотив заїхав просто в річку. Потяг виявився переповнений неграми. Злата улічка, на якій досі мешкають алхіміки, є настільки вузькою, що протиснутися між деякими будинками можна тільки боком». Певний пузань одного разу застряг. У газетах писали, що він вивільнився лише на третій день, коли пузо трохи спало. Чеське пиво буває чорним тому, що в нього для міцності домішана смола. Чеське морозиво на смак гірше від нашого вершкового, що по 13 копійок, не кажучи про наш пломбир по 19. Зате чеське дуже гарне на колір, бо в нього домішані ягоди. Літаючи над Прагою на повітряній кулі, я слухав музику духового оркестру. У зоопарку я бачив дресированих лимурів, що за командою ліліпута застрибували на спину слонові. У тому ж парку Фучика я в тирі вистріляв 98 очок зі 100 можливих. Як приз я отримав у цю фігурку індіанця в каної. Зустрівши Гойко Мітіча на Вацлавській площі, я переказав йому вітання від усіх шанувальників. У чеському телевізорі часто, за малим нещовечора, показують ковбойські фільми з Гойко Мітічем. Також у чеському телевізорі показують кіно з голими тітками. Одна з таких шуботалася в гірській річці, обхопивши руками здоровенну каменюку. До неї ззаду прилаштовувався так само голий пацан. Вона вся хихотіла, ніби її лоскочуть. Що сталося далі, не знаю. Дорослі наказали мені вийти. Також у їхньому телевізорі часто показують різних бітлів з електричними гітарами. Деякі бітли співають чеською мовою. Чеська мова звучить подібно до нашої, проте зі смислом тих подібних на наші слів не завжди все гаразд. Черствий по їхньому якраз не черствий, а свіжий, хитрий, розумний, лібід по їхньому не любити, а цілувати, пахнути по їхньому пердєт, а принцеса – смертічка. Найсмішніше – сорока по їхньому срака, а сорочка – срачка. Улюблена страва всіх чехів – гуляш із кнелями, при цьому гуляш готується переважно з котів. Останніх у Празі водять на повітках, ніби собак. Одного разу на прогулянці я відбився від родичів, і мене заманили на цукрову вату цигани. Вони зіграли на мене в карти. Вийшло, що вони мають витягнути з мене спинний мозок. Я пустився втікати і стрибнув у втаву просто з Карлового моста. Цигани, як вогню, бояться води, це всі знають. Мене врятували два офіцери річкової міліції у смугастих тільниках. Ось як мене тоді несло. У такі приблизно історії. Зрештою, про неї, Прагу, можна було розповідати безмежно і все. Вона витримувала. Бо все у собі вміщала, її ніколи не вдасться пройти всю до останнього закапелка вона невичерпна, і, як деякі інші міста цієї книжки, перенасичена всьогостю. Зими на початку сімдесятих у мене були ангінними. Я провалювався в гарячку в біль горла і кашель. І страшенно радів, що тепер із тиждень не бачитиму клятої школи. Потім гарячка потроху відступала. Лежачи в ліжку, я цілими днями не випускав з рук великого фотоальбому, що його так само подарували праські родичі. 1956 рік, видавництво «Артія», мова російська. Того вони і сплавили його нам, безнадійно русифікованим. 208 чорно-білих фотографій. Автор Карл Пліцка. Альбом називається Простіше Простого Прага. І от я цілими днями гортав його. Це все, що мені залишалося. Якомога довше розглядати цю чорно-білу недосяжну красу, Літній палац королеви Анни, Мури над Оленячим ровом бібліотеку Страговського монастиря чи дім астронома Кеплера. Я дедалі сильніше закохувався. Прага ставала ідеальною. Ніколи більше, так я думав у ті часи розпухлих мигдалин, ніколи більше не потрапити мені до моєї Праги. СССР більше не збирався нас випускати, либонь після того, як батько відмовився від пропозицій КГБ їздити туди значно частіше. До речі, про батька. Повернувшися з Праги в 70-му, він довгий, а як на нього то фантастично довгий час, не міг пити вітчизняного пива. Він його бойкотував. «Це не пиво», – казав він друзякам і вкотре розповідав про свою чотирнадцятку з Браніцького скліпека. Здавалось, йому от-от злетить з язика щось більше. Це не соціалізм. Мій батько був молодець. Багато років потому він і не подумав оформлювати для себе якісь пільги за участь у бойовій операції «Дунай». А я... Я чекав канікул і сумував за навіки закритим містом. З часом я почав думати, що воно мені приверзлося в ангінній гарячці.